Pista 17 Istoria culturii și civilizației 7 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 167 Citesc note 1 Arcaturile se întâlnesc și în arhitectura romană în paranteză, și apoi în cea a primelor bazilici creștine, închid paranteza. Aproape toate școlile romanice de arhitectură le vor folosi. Încheiat notă 1. Este un element arhitectonic atât funcțional, servind la consolidarea unor porțiuni ale zidurilor, cât și decorativ. În paranteză, un exemplu de arcatură ornamentală îl oferă în special bisericile romanice, ghilimele normande, închid ghilimele, din Anglia, închid paranteza. Folosită la început în interiorul edificiilor, arcatura a fost extinsă apoi, începând cu unele regiuni din sud-vestul Franței și la exterior, la fațade, la nave, la turnuri și îndeosebi în jurul absidelor. Exteriorul navei și chiar al fațadei este adeseori ornamentat cu arcaturi și cu galerii, în paranteză de regulă URV și doar în mod excepțional cu galerii deschise. Închid paranteza. Suporții folosiți de arhitecții romanici prezintă o mare varietate de forme, ghilimele, coloana perpetuând tradiția primelor bazilici și stâlpul simplu rectangular al bazilicilor carolingiene persistă, dar stâlpii compuși care sunt o creație a stilului romanic și din care vor proveni stâlpii gotici sunt într-o măsură cu mult mai mare cei mai răspândiți, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Colana se întâlnește destul de frecvent în arhitectura romanică, lombardă și germană, în paranteză, iar în cripte aproape întotdeauna închid paranteza, dar mult mai rar în Franța și de obicei doar pentru a susține arcadele mai înguste ale deambulatoriilor. Ghilimele. Pentru a adapta forma coloanei la exigențele arhitecturii romanice cu pereții săi gros și bolțile sale grele, existau trei soluții. Fie de a grupa coloanele două câte două în direcția grosimii zidului, vezi notă 1, fie de a da coloanei dimensiuni mult mai masive, și acesta va fi stâlpul zidit în formă de coloană, fie în sfârșit de a aplica sau de a angaja mai multe coloane în jurul stâlpilor compuși, închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Citesc notă 1. Ghilimele. Procedeu foarte des folosit pentru colonetele din golurile tribunelor și mai ales ale clopotnițelor sau ale claustrelor și care a fost aplicat la dimensiuni mari în anumite biserici de tranziție. Închid ghilimele în paranteză idem. Închid paranteza. Stâlpul simplu, rectangular, este frecvent peste tot în secolul XI. În secolul XII continua să fie întrebuințat în nordul Franței sau în Germania și, în general, în edificiile mai sărace și nebolțite. Încheiat notă 1 Ghilimele, stâlpii compuși, închid ghilimele, un fascicol de pilaștri și coloane cu diametru diferit reuniți în jurul unui nucleu central și fiecare având funcția sa proprie de a susține apăsarea piciorului unui arc, sunt o creație a arhitecturii romanice care a transmis-o și cele gotice. În exteriorul edificiului funcția suporților de asta dată în vederea asigurării staticii prin consolidarea pereților este atribuită contraforților. În prima sa formă rudimentară, contrafortul se regăsește în Occident, în pilaștrii din zidurile Capelei Palatine, iar în Orient și la o dată anterioară, sprijinind pereții unor abside din Siria Centrală. Contraforții romanici pot avea la fel ca stâlpii din interior, care susțin volta, fie formă de pilaștri, fie de colonete lipite de-a lungul zidurilor laterale sau pe jumătate îngropate în zid. În paranteză, în arhitectura gotică, contraforții vor deveni mult mai proeminenți și foarte masivi, complicându-se din motive de statică, edificiile fiind foarte înalte și cu arc butanți. Închid paranteza. Tipul de suport coloană sau de fascicul de coloane, care în același timp creează și un efect decorativ, este asociat mai adeseori absidelor și fațadelor principale ale bisericilor. În forma lor primară, pilaștrii romanici au la extremitatea superioară o simplă mulură, vezi notă 2, sau o abacă având marginile tăiate oblic. Citesc notă 2. Abaca este placa subțire care susține arhitrava, în paranteză, grinda portantă a antablamentului, închid paranteza. Mulura este ghilimele un element secundar de ornamentație arhitecturală în relief, cu profil, în paranteză, drept sau concav, închid paranteza, pronunțat, închid ghilimele, în paranteză, d-mare, l-mare, r mare, închid paranteza, încheiat, notă, 2. Mulura sau abaca pot fi acoperite de motive sculptate în relief. Când stâlpii au un adevărat capitel, acesta poate avea forma simplă a unui triunghi de piramidă răsturnată. în paranteză formă derivată din anumite capiteluri bizantine, închid paranteza, ori de ghilimele capitel cubic, închid ghilimele, cu muchiile sau colțurile inferioare ori superioare ale cubului, tăiate în diverse feluri, sau ornat în forma unui coș cu flori. Marea majoritate a capitelurilor romanice au împrumutat această formă din urmă de la capitelul corintic, adăugându-și diferite alte ornamente, fie sculptate, fie pictate, fie mixte. Ornamentația capitelurilor romanice este de o infinită varietate, în paranteză v-mic-d-mic -mic punct paragraful următor, închid paranteza. Nu lipsesc nici capitelurile duble, îngemânate și, cu atât mai puțin, cele cu figuri de animale și păsări, reale sau fantastice, precum și scene cu personaje umane. O funcție aproape exclusiv ornamentală și de prestigiu are ghilimele fleșa, închid ghilimele, săgeata, extremitatea foarte elansată a acoperișului unui turn lanternă sau a unui turn clopotniță. Începând din secolul XI, în Franța s-au construit clopotnițe de bază pătrată, vezi notă 1, surmontate de cornuri sau de piramide zidite din piatră, când acoperișul acestora are o formă conică sau piramidală. Se înalță către 1130, din ce în ce mai mult, devenind tot mai ascuțit, de unde denumirea de ghilimele săgeată, închid ghilimele, în paranteză, fleșă, închid paranteza. Citesc notă 1. Prezente încă din prima jumătate a secolului al XII-lea în Franța, acoperișurile înalte ale turnurilor pe bază pătrată vor fi foarte curând abandonate, lăsând loc fleșelor, conice sau piramidale, în paranteză octo-, deca- sau decagonale, închid paranteza, mult mai elegante decât fleșele construite pe bază pătrată, încheiat notă 1. Conică sau piramidală, fleșa este așezată fie direct pe turnul cu bază pătrată, fie pe un tambur. Pe lângă aspectul său de o eleganță suplețe, prin panta foarte rapidă a acoperișului său, Fleșa prezintă și avantajul de a nu exercita asupra zidurilor turnului, care o susține decât o apăsare foarte aproape de verticală. Devenită mai târziu unul din elementele arhitecturale cele mai caracteristice și de mare efect ale arte gotice, Fleșa va fi menținută în edificiile religioase până în epoca renașterii. Fațada unei biserici romanice are adeseori frontonul ornat cu goluri cruciforme, cu o fereastră rotundă, bogată, decorată, cu figuri sau capete umane în relief, cu medalioane, etc. În fine, un alt element decorativ propriu arhitecturii romanice este acroterul, îndepărtată moștenire din arhitectura templelor antice etrusce sau o piesă ornamentală de mici dimensiuni plasată în vârful triunghiului unui fronton, în general o cruce, în paranteză, dar putând fi și o floare, un mugure, un con de brad, etc., închid paranteza. Când crucea Acroter este așezată nu pe fronton, ci pe crasta orizontală a zidului unei fațade, poartă numele de ghilimele Cruce Antefixă, închid ghilimele. Vicisitudinile intemperiilor au făcut ca aceste acrotere și antefixe să dispară aproape toate, sau au păstrat doar cele ale perioadei gotice, care le-a folosit foarte des. De arhitectura romanică este strâns legată activitatea meșterilor constructori, ghilimele Comacini, închid ghilimele, și a decoratorilor ghilimele Cosmati, închid ghilimele, care i-au imprimat stilul lor foarte original. Anumite grupuri de zidari și de cioplitori de piatră sunt numiți în edictul lui Rotari în paranteză 634, închid paranteza, și în edictul lui Lutbrand, în paranteză 713, închid paranteza, ghilimele magistrii Comacini, închid ghilimele, care au activat în Lombardia, vezi note 1, de unde activitatea lor s-a extins în Elveția, Valerinului și până în Burgundia, iar în Italia meridională până la Bari. Citesc note 1 probabil originari din zona lacului Como, dar, după alți autori, numele lor ar deriva din limba latină, întrucât acești meșteri zidari lucrau cum machinis, adică utilizând schele și platforme la mare înălțime. Încheiat notă 1 Construcțiile lor, vezi notă 2, se distingeau prin faptul că sistemul lor de a construi nu se mai baza pe canoanele numerice și geometrice ale tradiției bizantine și paleocreștine, ci pe cunoștințe tehnice, practice, empirice. Citesc notă 2. Printre cele mai reprezentative, bazilicile sunt mare punct Ambrogio din Milano, S. mare punct Michel, S. punct Pietro, S. punct Teodoro, toate din Pavia și altele încheiat notă 2. În mod concret, tehnica meșterilor comacini avea ca rezultat accentuarea maselor clădirii ale zidurilor, folosind în acest scop glafurile sau ghilimele strombaturile, închid ghilimele profunde, vezi notă 3, pilaștri masivi în locul coloanelor, nișe mari în exteriorul absidelor, iar pe fațade elemente arhitectonice decorative foarte proeminente, balcoane, galerii, cornișe, pilaștri, moda naturi. Citesc notă 3. Strombatura, termen italian, denumind lărgirea treptată, oblică dinăuntru spre în afară a unei uși sau a unei ferestre. Încheiat notă 3 Toate aceste inovații au dus la o arhitectură masivă, relativ scundă, ca înălțime, dar care creează o puternică impresie de soliditate și de forță și în care apar de pe acum elementele structurale și decorative dezvoltate în continuare de marea arhitectură romanică. Dintre acești meșteri comacini, numele cele mai cunoscute sunt... Benedetto da Como, adevăratul renovator al arhitecturii pisane, în paranteză Biserica Sâmare Punct Michel și Catedrala sămare Punct Martino din Luca, închid paranteza, și, în deosebi, marele arhitect și sculptor Benedetto Antelami, în paranteză circa 1150-1230, închid paranteza, a cărui capodoperă arhitectonică este Baptisteriul din Parma. Vezi note 1. Citesc note 1. Activitatea constructorilor comacina a continuat cultivând consecvent același stil de-a lungul întregului secol al XIV-lea, când sunt cunoscuți sub un nume nou de ghilimele meșteri campionesi, închid gilmele, în paranteză, adică originari din Campione, localitatea pe malul Lombard al lacului Lugano, închid paranteza. Marii arhitecți campionesi au fost Anselmoda Campione. În paranteză, secolul XII, închid paranteza, care a lucrat la construcția domului din Modena. Bonino da Campione, activ la Verona unde a lucrat la monumentul fin funerar al lui Cansignorio de la Scala. Marco da Campione, căruia i se atribuie proiectul domului din Milano, în paranteză și probabil al celui din Crema, închid paranteza. Mateo da Campione, în paranteză mâmic, punct 1396, închid paranteza, autorul fațadei Baptisteriului și Amvonului Domului din Monța, și alții încheiat, notă 1. Figură, pagina 166. Reprezintă o poză. Cel mai mare și mai frumos portic interior, din secolul XII, al fostei Mănăstiri Benedictine. Domul din Moreale. Încheiat, figură. Figură, pagina 167. Reprezintă o poză. Romanicul norvegian, Vitorasca biserică medievală de lemn din gol cu aspect de pagodă nordică. Încheiat figură. Figură, pagina 169. Reprezintă o poză. Portalul occidental al bisericii din Chilpec, în paranteză Anglia, închid paranteza secolul 12. Încheiat figură. Figură, pagina 171. Reprezintă o poză. Ghilimele, răstignirea, închid ghilimele, baso-relief de pe amvonul baptisteriului din Pisa, în paranteză 1259, închid paranteza, de Nicola Pisano. Încheiat figură. Sculptura romanică Ghilimele. Arta gotică evoluează foarte rapid și devine o artă a omului, a omului văzut în toată noblețea sa, în întregul său adevăr și fosilul vorbește pe bună dreptate de umanismul gotic. Statuile gotice sunt statui omenești din care umanitatea transpare imediat. Din potriva arta romanică este fie o artă de decor pur, fie de un simbolism pe care noi nu îl înțelegem pe deplin, fie o artă cu adevărat păgână, că ceea își trage originea din surse foarte îndepărtate, iar când un sculptor își plasează pe capitelul său niște monștri înlănțuiți pe care i-a copiat după o țesătură din Orient, se poate ca el să își fi înveșmântat această reprezentare într-un anumit simbolism creștin, asupra căruia noi suntem slab informați, dar este mai verosimil că el nu face altceva decât să recopieze niște forme creștine fără să mai caute să le creștineze. În felul acesta, sculptura romanică se definește suficient de bine din diversele sale manifestări prin opoziție cu sculptura gotică ce a urmat-o și cu Cvasi Neantul care a precedat-o. Închid ghilimele în paranteză fumare râmic. Salet. Se scrie S.A. lui etu. Închid paranteza. Ceea ce surprinde imediat privind un edificiu religios romanic, ceea ce caracterizează în primul rând sculptura romanică, este conexiunea sa intimă cu arhitectura, subordonarea strictă și condiționarea sa de către arhitectură. După lungi secole de absență aproape totală, perioada romanică reînvie sculptura, dar nu sculptura în Rondebos, se scrie Riondăie, liniuță, b să e în paranteză, decât în cazuri cu totul excepționale, rarisime, închid paranteza, ci basorelieful al cărui sens se pierduse de asemenea odată cu sfârșitul lumii antice. Sculptura romanică ia naștere numai în scopul de a împodobi capitelurile, timpanele și zona graduală lărgită a unui portal intradusul portalului. În paranteză, în italiană, strombatura. Închid paranteza. Timpanele portalurilor sunt împărțite în zone orizontale. În zona superioară este prezentat Hristos, în dimensiuni mai mari decât cele ale figurilor din jurul său, evangeliști sau înge. În zonele inferioare figurează diferite scene din viața lui Isus sau mai adeseori momente ale judecății de apoi. Figurile de sfinți sau de profeți care plastic anunță sculptura în rând de bos se sprijină de obicei de coloanele portalurilor, în paranteză, sau de intradosul acestora. Închid paranteza. Patrimoniul iconografic este tratat în mod variat în diferitele regiuni mai europene. Ceea ce este însă comun peste tot este compoziția tixită, aglomerând numeroase elemente decorative și figuri, precum și deformarea expresionistă a trăsăturilor figurii, corpului și membrelor. Adeseori, de exemplu, mâinile sunt mult mai mari decât restul corpului, fiindcă sculptorul vrea să accentueze o anumită mișcare sau un anumit sentiment al personajului. Personajele se detașează pe un fond neted, neutru fără elemente de fond, fără o integrare într-un spațiu ambient. Drapajul este stilizat în pliguri rigide articulate cu o rigoare geometrică. În general, figurile sunt compacte, imobile, solemne în forța și masivitatea volumelor lor, ca și cum ar fi constrânse de spațiul limitat ce le-a fost acordată de arhitectura în care au fost inserate. Ornamentica barbară, în paranteză inclusiv celtă și scandinavă, închid paranteza, care și-a lăsat urmele în sculptura romanică pur decorativă, de simple combinații liniare, amintește gustul oriental, genul decorativ al Orientului, prevalând asupra genului plastic figurativ al grecilor. Dar, sculptura romanică este concepută în primul rând ca un act de închinare divinității și credinței, ca o filozofie, o ilustrare și o edificare pentru marea mulțime a credincioșilor. Așa cum filozofia patristică și școlastică gândea și exprima prin concepte, sculptorul gândea și comunica prin piatră. Ca urmare, orice detaliu al edificiului, inclusiv sculptura, era studiat cu cea mai mare atenție și îndrumat de oamenii bisericii, căci totul exprima în formă simbolică o idee esențială a doctrinei, a credinței. Iar acest simbol, sculptat sau pictat, avea totdeauna la bază un ghilimele adevăr închid ghilimele, formulat într-un text biblic. Vezi nota 1. Citesc note 1. În timpanul bisericii Sumare punct. Trofim din Arlă, se scrie Ară lui Esă, Hristos este înconjurată de un înger și trei animale menționate în viziunea profetului Ezechiel. În paranteză 1 Roman 5.10. Închid paranteza și interpretate de teologi ca fiind simbolurile celor patru evangeliști. Un alt exemplu, pe cazanul de botez, dintr-o biserică din Liege, în paranteză circa 1113, închid paranteza, sunt sculptați 12 boi, figuri alese nu ca simplu ornament, ci pentru că, într-un alt text biblic, în paranteză cartea a doua a cronicilor, patru roman, 2-4, închid paranteza, se vorbește despre un cazan liturgic identic ornamentat. În paranteza, aceleași 12 figuri de boi sculptate în piatră sunt plasate în vârful celor două turnuri de pe fațada catedralei din Laon. Închid paranteza, încheiat notă 1. Ghilimele. Epoca romanică este dominată de vizionari. Ei îi comunică epocii, instinctul lor de supraumanitate, dorința lor de a afla lucruri ascunse și adevăruri supranaturale. Ei o smulg din ordinea comună, din proporțiile normale, din echilibrul rațiunii. Închid ghilimele în paranteza h.fosilong. Închid paranteza. Sculptorul din secolele XI și 12 este și el, într-un fel, un vizionar, în sensul că nu este dominat de despotismul realității obiectului, de grija de a-l copia în mod fidel, de a-l reprezenta adecvat și integral. Nu este un ghilimele realist, închid ghilimele, nu ține să imite natura, el crede în supranatural pe care vrea să-l descopere, să-l sugereze, să-l comunice. Eliberată de servitutea imitației naturii, sculptorului îi se deschid orizonturile nelimitate ale vizionarului, posibilitățile creatoare ale fanteziei în exprimarea supranaturalului. Elementele care apar adeseori stilizate arată o marcată preferință mai degrabă pentru combinații imaginare, de unde și abundența de monștri. Dar, în secolul XIII, după perioada romanică, lucrurile se vor schimba, căci este secolul redescoperirii fizicii aristotelice, care se va substitui viziunii simbolice. Este era când lumea va fi văzută, altfel când natura nu va mai fi interpretată ca un ghilimele semn, închid ghilimele al nevăzutului, al unei lumi supranaturale, ci ca o realitate în sine, ca o valoare în sine și, deci, prezentând un interes pentru sine. Ca urmare, și sculptura secolului al XIII-lea se va atașa într-un mod obiectiv de subiectele și temele pe care le reprezintă. Le va subordona în continuare credinței ei adevărat, dar în același timp le va observa cu atenție și cu un interes pentru ele însele. Dincolo de sensurile lor simbolice, sculptorul va căuta să le reda cât mai adecvat, mai veridic și mai nuanțat decât o făcuse sculptorul epocii anterioare, sculptorul romanic. Bronzurile arabe și țesăturile sasanide puneau la dispoziția sculptorului romanic un bogat repertoriu de motive animaliere, reale sau fantastice. Dar violența vizionară, exasperată a omului acestei epoci, desfigura animalul dându-i o forță plastică, ghilimele expresionistă închid ghilimele, angajându-l în lupte disperate cu alte animale. Leii care susțin în spinare, în paranteză, o soluție împrumutată din arta Orientului, închid paranteza, coloanele protirelor. Vezi notă 1, în special ale biserilor din regiunile italiene Emilia și Puglia. Sfâșie un miel sau sunt la rândul lor încolăciți de un șarpe, etc. Sunt motive difuzate îndeoseb de sculptorii romanici ai școlii lombarde. Citesc notă 1. Mică construcție adăugată peretelui de intrare într-o biserică portalului sau pronaosului. Constă dintr-o boltă în formă de baldachin, sprijinită de perete și susținută în față de două coloane. Protirul, creat în Armenia în secolul V și difuzat mai întâi în Bizanța, apare în Occident, în Italia, în secolul XI. În paranteză, Sâmbarepunct Maria in Cosmedin, din Roma închid paranteza și imediat la catedralele din Modena, Piacenza, Ferrara, etc. Goticul cu tendința sa specifică de a aduna unii și combina formele arhitectonice evită protirul, încheiat notă 1. Termenul ghilimele-romanic închid ghilimele a fost inventat la începutul secolului trecut, pentru a indica o arhitectură care se credea că derivă din arhitectura romană. În realitate, arta romanică are mult mai multe surse orientale decât romane, ceea ce se confirmă mai ales în sculptură, care reia teme și motive dintre cele mai vechi ale unor culturi din Orientul apropiat și chiar din extremul Orient, în paranteză cum a demonstrat-o irefutabil punct, baltru Setis se scrie B.A.L.T.R.U.S.A.I.T.I.S. Închid paranteza În timp ce sculptura gotică este o artă a omului văzut în tot adevărul și în toată noblețea sa fizică și morală, sculptura romanică este fie pur decorativă, fie simbolică în paranteză și ale căror sensuri s-au pierdut în mare parte pentru noi închid paranteza fie o artă cu adevărat păgână, cu teme pe care sculptorul nici măcar nu caută să le creștinizeze Sculptura romanică este eminamente o sculptură a mișcării. Chiar dacă imitații naturii sculptorul romanic i-a preferat combinațiile imaginare, el a știut să le imprime acestora sensul și forța vieții, ceea ce plastic se exprimă prin mișcare. O ferventă mișcare animă atât figurile umane românice cât și monștrii reprezentați. Deja civilizațiile antice creaseră forme hibride, absurde, monstruoase, ca pasărea femeie, peștele femeie sau taurul bărbat. Ori tocmai această fuziune într-o singură ființă sintetică a două principii, animal și uman, îi potențează acesteia energia vitală. Monstrul sculpturii românice transmite prin viitorului o senzație sporită de viață. Un alt procedeu, în paranteză, prezent în special în capiteluri, închid paranteza, prin care sculptorul romanic obține acest efect de viață și de mișcare, este înfruntarea sau doar opunerea, fie față în față, fie spate-în spate, a două animale, în paranteză, sau a doi cavaleri, închid paranteza. Acest procedeu de simetrie antitetică, pentru care artistul avea modele orientale, era frecvent în lumea antică și permitea sculptorului o convenabilă organizare a spațiului centrând figurile pe un ax median și dându-le o valoare de ornament. Odată cu introducerea figurii umane, mai întâi ghilimele strecurate închid ghilimele printre frunzele capitelurilor derivate din stil corintic, sculptura romanică începe să se emancipeze de sub influența modelelor anterioare romane, orientale sau bizantine, vezi notă 1, sau măcar să trateze plastic figurile într-o interpretare personală nouă. Citesc notă 1. Desigur, nu total. De exemplu, se menține forma de trunchi de piramidă răsturnată a capitelurilor bizantine sau motive provenind de la sarcofagele romane. În paranteză, mai ales în Provence, închid paranteza, biserica sa mare, tămit punct trofim din Arlă, în paranteză, secolul XII, închid paranteza, este decorată în stilul roman al stelelor funerare și al primelor sarcofage creștine, iar pe fața dăghilimele, apostolii încadrați de coloane corintice sau de pilaștri cu caneluri, sub cornișe cu modilioane, cu aerul unor senatori. Închid ghilumele, în paranteză, René Schneider. Se scrie s c h n e i d e r Închid paranteza, încheiat notă 1 Frecvența în basoreliefuri a tipului uman scund, exagerat de bondoc, cu un cap disproporționat enorm față de corp, a putut uneori duce la concluzia total greșită că sculptorul romanic n-a cunoscut sau n-a respectat cum se cuvenea anatomia omului. În paranteză, o concluzie de altminteri contrazisă cu toată evidența și de pictorii miniaturiști contemporani sau de sculptorii fildeșurilor care reprezintă figura umană, perfect proporționată închid paranteza. Este adevărat că el putea, eventual, să imite unele modele preexistente rămase prin tradiție, îndeoseb din sculptura galo romană sau din cea populară, sau din cea elenistică industrializată, în paranteză care difuza sute de statuete reprezentând pitici cu capete enorme. Închid paranteza, dar nu e mai puțin adevărat că, alături de acest tip uman, diform, apare pe unul și același edificiu și executat la aceeași dată și tipul perfect normal anatomic, adeseori chiar un tip longilin. Explicația trebuie căutată în însăși natura și condiția primordială și definitorie a sculpturii romanice de artă esențialmente subordonată arhitecturii. Figura umană este văzută de sculptor și reprezentată fie scundă, fie normală, fie longilină, în funcție de spațiul rezervat respectivei sculpturi. Configurația unui capitel de pildă îi impunea, în limitele reduse ale înălțimii capitelului, figurarea unui personal scund sau chiar pitic, din potrivă când trebuia să acopere suprafețe mari și cu un număr redus de figuri. Sculptorul era silit să prelungească trupurile pe măsura câmpului ce trebuia acoperit cu figuri. Într-un timpan, figurile centrale vor fi în mod necesar, mai înaltă decât cele de la margini, iar când o lucrare de sculptură va îndeplini și o funcție arhitecturală în paranteză, este cazul exemplar al statuii coloană în chit paranteza, imaginea personajului reprezentat în picioare va avea talia cât mai prelungită.